Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidon k jezeru garylejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedl člověka, hluchého a špatně mluvícího a prosil ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho od zástupu, vložil prsty do jeho uší Dotkol se slinov jeho jazyka, shlédl k nebi, a řekl e co znamená – otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pou jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval,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 Očekávání těch lidí, které přivádějí toho hluchoného k Ježíšovi, jsou podobné. Oni říkají, že Ježíš by jim mohl vkládat ruce, modlit se a tak určitě mu to pomůže. V jiných bude hned jasně, na čem hlavně záleží, totiž na víře.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 když se nachází uprostřed území pohanu nevěřících. Ano, náš dnešní příběh se odehrává v Pohanské oblasti na území dekápoli, jeho obyvateli nebyli židé. Třeba věřili vše možné nebo nevěřili, nevíme, ale která víra by tady mohla toho hluchoně ho uzdravit. I když Ježišovi způsoby prsty do uši a slina na jazyk mohou před lékařskou komorou vzbudit podezření, takže někdo by Ježišem mohl dokonce napadnout jako šarlatána. Děláme dobře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 Sice se seznámil s tím člověkem přes DAV, přes ty lidi, kteří ho přivedli, kteří jsou třeba jeho přátelé. Ježíš určitě by mohl s nimi se povídat, ale to by tomu člověku již nepomohl. Jde o přímý vztah s Ježíšem. Ježíš ovšem nemůže tomu člověku něco říct.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 Přesně opačně říkali, tady je důkaz, že Bůh tě může uzdravit a postavili to proti vládnoucí ideologie jejich hrdina. Ježíš používá slinu, používá lék své doby a nemusíme spochybňovat, že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 To by bylo nejlepší reklama na Ježíše, která může existovat. Takového lepšitele by lidi přijali, to by uctívali, a ten by získal jejich autoritu. A Ježíš právě tomu toto odmítá. Není to nelogicky,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 jsou i někteří křesťany, kteří až, až stotožňují to mimořádné působení Ducha Svatého se samotným Božím království. A známe i křesťany, který říká, že všecko bude dobré na konci, ale právě tím ukazuje, že Ježíšovo zvěst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 Toto je pozadí tohoto příběhu. Pozadí, který obsahuje i pašíny příběhu, příběh Jiříšovem. Zdechání k nebi. Modlitba, která zdánlivě už modlitba není. Eli, Eli, lama asaftani, Bože, Bože můj, proč si mě odpustil?